Ящериця. Кирюха отямився. В роті було сухо, у голові дзвеніло. Сонце ще стояло в небі, та до обрію залишалося вже менше чверті його денного шляху. Недалеко під уже трохи пожовклим кущем на колішках вовв у довгому чорному шкіряному плащі, не зважаючи на літню спеку. Це... Його замовляння Вчувалися крізь мари в Керюха Кирюха підвівся струсонув головою. Біль трохи ніби відступив Точніше Зробився тупим І відносно стерпним Треба було Жити далі Він підвівся І разом з ним неподалік З колін підвівся Вольф. Він бачив Кирюху Кирюха бачив його Вольф зробив кілька кроків на зустріч, і раптово, різко зупинившися, прокричав. Ось що записано в книгах старих про погибель цього міста. Ще перві люди залишили ці книги нам, нащадкам нерозумним, читати нездатним, зрозуміти неспроможним. Але збудуться книги старі, які всі пророцтва збуваються. Знову постояв він мовчки перед Кирюхою, тільки важко з присвистом носом видихаючи і далі, мов, завів. «Тут, ось тут лежить вона. Я один, хто її бачив, хто її поховав. Вони всі за мною шукати кинулися, та тільки не знайдуть вони мене, бо я тут побіч нору маю, а вона тут». Ось, дички, у кущах лежить. Ой, та й гарна ж. Я коли нікого нема, з нори своєї виходжу і творю свій обряд. Той з очима страшними, жорстокими за мною шукати послав своїх пахолків, а я й не ховаючись, невидимим для них зостався. І вона тут поруч лежить. Ой, та й гарна ж. І далі, таке щось бурмочучи, Волф повернувся і зник у кущах. Тільки шелеснуло гілля, шкребнувши по жорсткій чорній шкірі плаща. Кирюха, оттямившись, кинувся йому вслід. Та ні в кущі, ні за кущем не було вже нікого. Лише латка рудої підсохлої свіжої землі майнула під ногами. Опустившись на окулішки, Почав розгрібати її пальцями, обламуючи нігті об камінці, які часом траплялися між ком'яхами ґрунту. За третім-четвертим разом, відсипаючи на бік пригорщу по пригорщі, відчув зовсім не глибоко щось м'яке, тканину або що. Це була янчина, світлобузкова майка у квіти. Вся просякла кривавими плямами, в які пов'їдалася земля. Перетворивши їх на якісь невідомі квіти Химерні і формою і кольором Руки були скручені за спиною Тіло лежало трохи боком Потім не було воно покусаним, погризним А лише побитим до цілковитої знемоги Обличчя в засохлих саднах вже стягла маска конання Вилиці загострилися, шкіра на чолі потріскалася Кирюха вирвав, виламав з уже підсохлої землі голову коханої, повернув до себе, і перше, що він побачив у вже неблизкучих, покритих бляклою смертною поволокою зелених очах Янки, було тьмене відображення гострого лику Азар'яна, його сивувата чуприна і повні ненависті примружені очі. Ось де ти, кохана! Бажана, жадана, єдина моя. Он як всохлося тіло зграбне твоє, Все патиною тлінною крилося. по очима синців тебе, І всюди по тілу твоєму рани криваві, З трупом посмертним загусли затвердлі. Здерев'яніли суглоби твої, І не розкриєш наврозпахи ти вже більше обіймів Своїх палких мені назустріч. Живіт твій запалий напнувся пласкою, западеною на вдиху чи на видиху незавершеному. Ноги твої довгі напівзігнуті вже ніколи більше самі собою не розгорнуться.